Kniha 3, 5 až 6. Ráma se zeptal: O mudrci, co je zdrojem mysli a jak mysl vzniká? Prosím, osvětli mi to. Vasišta odpověděl: Po zániku vesmíru, předtím než započne nová epocha, je celý svět ve stavu dokonalé rovnováhy. Je tu nejvyšší Bůh, věčný, nezrozený, a sebe ozařující. Je všemohoucí a je vším. Je označován různými jmény, jako například Átman, ale jde jen o název, nikoli o pravdu, neboť on sám je mimo všechny představy a popisy. Je tu a přesto není světem pochopen a poznán. Je v těle a přesto i něco jiného než tělo. Podobně jako ze slunce vychází bezpočet paprsků, vznikne z něho bezpočet bohů. Podobně jako vznikají vlny na hladině oceánu, vznikne z něj nekonečné množství světů. Je to kosmické vědomí, v němž se objevuje bezpočet objektů vnímání. Je to světlo, v němž září já i svět. Určuje povahu všech stvořených věcí. Jako se objevuje a zase mizí přelud morgány tak v něm opakovaně vznikají a zanikají světy. Jeho forma, tedy svět, se vytratí, ale jeho já je neměné. Přebývá ve všem. Je schovaný v nejmenší částečce a zároveň se rozlévá do daleka. Pouhou svou přítomností udržuje tento zdánlivě nehybný, hmotný svět i s jeho obyvateli v činnosti. Díky jeho všudy přítomné všemohoucí vševědoucnosti dostávají jeho myšlenky a představy hmotnou podobu. O Rámo, nejvyššího já nelze dosáhnout jinak než poznáním, rozhodně ne prováděním náboženských obřadů. Nejvyšší já není daleko ani blízko. Není nedosažitelné ani vzdálené. Je tím, co se v člověku projevuje jako zážitek blaženosti, proto jej lze v člověku uskutečnit. Odříkání a pokání, dobročinnost a dodržování náboženských přikázání k dosažení já nevedou. Pouze společnost mudrců. A studium posvátných textů může pomoci rozptýlit nevědomost a klam. Až když je člověk přesvědčen o tom, že jediné, co je skutečné, je samo já, dostává se mimo utrpení na cestu vedoucí k osvobození. Odříkání a pokání jsou trápení, která způsobujeme jen sami sobě. Smysl nemá ani dobročinný skutek, Jenž byl učiněn z penězi získanými na úkor druhých. To oni sklízí plody takové dobročinnosti. A dodržování náboženských povinností jen podporuje domýšlivost jedince. Pouze jediný lék dokáže vyléčit nevědomost o Bohu. A tím je zřeknutí se honby za smyslovým potěšením.